І відповідно, що люди різні, згідні, що люди різні, стикалися з тим фактом. <гірко> Гірше, тому навіть серед людей одної статі є великі відмінності. <клес> я от думал взять один вирш. Кто знает, який вирш Шила Прабхупада називае? Сейчас я скажу, как он его називае. Харькишна! Есть один вирш, який Шила Прабхупада називае э, «найголовнейшим» в Бхагаваддите. <клес> Ні, і, і він каже, що цей вірш містить суть Бхагавадгіта, ось, не найголовніший, тому що в нас є кілька, в нас є найголовніший, в нас є суть Бхагавадгіти, і в нас є, як там сказано, є смисл Бхагавадгіти, десь там в третій главі є один вірш, тридцять чи, чи 31, що запропонуй мені всю, всю діяльність в своєму розумі, присвяти мені. Ну, відповідно, ми знаємо висновок Бхагавадгіти, це всі знають, так? Сарвадгарун Парит що віддайся мені, облишивши всі інші методи. Ну, а тут це вірш, який містить суть Бхагавадгіти. Хто може вгадати? Це так трішки несподівано, але не так, щоб аж дуже. Не, не так важко, як той, що з третьої голови. Той, що з третьої, то дуже важко вгадати що, що Павопад на нього таку велику увагу звертає. А от цей вірш, в принципі, можна от читати Харібру. Ага, у вас шпаргалка, шпаргалка. — Гітарахасія, даш. — Як? — Гітарахасія, даш. — Воно не гітарахасія. В принципі, що Павопада там пише про чисте віддане служіння. Це один з двох віршів, де у нас є цитата про чисте віддене служіння. 1.1.11 з бахтя Расамі Тесінду. Здаєтеся? Так, правильно, точно! Джай! Чіта Гарі Брабу Кіджай! Все, я сподіваюся, що Чіта Гарі Причому ще до того, як він його знайшов, він запропонував цей гір. мат Так, так, так. Мат, давайте ми вдвох разом. мат макрін мат парамо мат бхакта сангаварджіта нірвайра як самам ети пандава Мій дорогий Арджуно, той, хто присвячує себе чистому відданому служінню мені, мат макрін мат парамо хто вільний від скверних корисливої діяльності та розумувань мат-бхакта хто працює для мене, хто робить мене вищою метою свого життя і приязно ставиться до кожної живої істоти, той обов'язково приходить до мене. Нішила <кхем> Пропад коментарі пише. Кожен, хто бажає наблизитись до Верховної особи, найвищої з усіх божественних осіб Кришни, хто перебуває в духовному небі на планеті Кришналока, і увійти в близький зв'язок із ним, має прийняти рекомендацію, що її дав сам Всевишній. Отже, цей мірш Вірш містить суть Бхагавад-Гіти. Бхагавад-Гіта – це книга, що призначена для обумовлених душ, які потрапили до матеріального світу, щоб намагатись панувати над матеріальною природою і не знають про справжнє духовне життя. Бхагавад-Гіта покликана показати, як людина може осягти своє духовне буття та свої вічні взаємостосунки з верховною духовною особою, на шлях додому назад до Бога. І ось, тепер, цей вірш виразно змальовує шлях відонослужіння, що веде до успіху в духовній діяльності. <кій> <кій> Знову ж таки, <кій> легше запам'ятати санскрит, ніж е, з перекладу. Що ви пам'ятаєте з перекладу? Щось хтось пам'ятає, що там було сказано? Ну, як мінімум, одну річ всі пам'ятають. <кій> Яку? Яка у нас лінія партії? Чисти віддані слеження. Там, тут є мат-карма, крім той, хто діє для мене. Мат-парамо, хто е, має мене за мету. Мат-бхакта, правопад, е, мат-бхакта сангабаріжата. Той, хто відданий мені без прив'язаностей. І правопад пояснює, які прив'язаності, що є дві прив'язаності до е, кармічної діяльності, тобто це... Цікаво, що Шилопропад це е, показує, як прив'язаність до інших методів, не до е, якихось е, цілей чи насолод, а до методів, до методів карми і д'яни. Нірвайрах сарвабутишу. Той, хто до всіх живих істот, Нірвайрах. Нірвайрах, е, він перекладає як приязний, дружній, або хто не має нікого за ворога. Вайра – це ворог. Нірвайрах. Хто таким чином діє, мам еті, яхса, мам еті, той йде до мене, о пандра. <кхем> все, тепер ви знаєте весь шлях. <кхем> <кхем> Діяти для Кришни. Ну, ніби все ясно, так? Причому вже ясно багато років. <кхем> Може, хоч сьогодні, може, ми викади і мало, мало читаємо ваговат діто. Тому сьогодні спробуємо, що сказав, що він, я пам'ятаю, задав якесь запитання, і в присутності сама Алкрішна Магараджа дуже славетного могутнього лідера іскон. Справді дуже, мабуть, що зі всіх найхаризматичніший лідер Іскон був, Тамал Кришна Магарач. Тамалки. Там Кришна Мабуть, один з тих один зі всіх найхаризматичніший. Відповідно, що в нього було. За рахунок цього в нього було дуже багато волоїв. За рахунок того, що він дуже так впевнено, рішуче просував вперед. Ну і відповідно. Він і сам визнавав за собою певні, певні помилки. Він написав книжку «Відхилення в свідомості Крішня в Міжнародному Товаристві свідомості Крішня. І один мій товариш прочитав цю ну, вона книжечка чи есет, чи величезна гігантська стаття, я не знаю, як це називати, нарис, як, воно, як така форма називається наукової праці, розвідка. Як? І от, що цікаво, мій товариш зауважив, що всі, з, де, там десь 5 чи 7 відхилень він перераховує, і мій товариш сказав, що він сам брав участь в кожному з них. Він сам знає, тобто він середини всі ці. Там один з останніх був розкіл, чи як, розділ це суперечка між е, сімейними людьми і е, відреченими там, Санясі, Брамачарі. Коли був е, група Рада Дамодара, через яку пройшло багато, багато відомих, наприклад, Рада, наприклад, Бахтіша Магарач, він е, хто ще там? Ну, Буначандри Магарач, багато пройшло через неї. Це були мандрівні автобуси там в якийсь момент в них було дуже багато цих автобусів, вони їздили по всій Америці, продавали гігантську, гігантську кількість книжок, але вони приїжджали в храм і крали від них. Крали від них і казали, що, ну спокушали їх, зваблювали, сказали, а що ти тут, ти тут живеш з тими грігастами падшими, і ти тут закиснеш, за, за, за... запліснявієш, поїхали з нами. І крали просто, крали від них. І навіть до того дійшло, що почали сперечатися, ну це був один з таких останніх. І правопада врешті-решт, ви можете почитати трансцендентний щоденник Харішаурі, чи там, мені здається навіть в Ліламріті воно згадано, що Прав... ну, але в Харішаурі дуже так чітко це показано, як він викликав Тамал Крішно Магараджа в Майпурі до себе, став їх якось вичитувати, став їх... Намагатися, намагатися внести злагоду в їхні стосунки і став казати, що який сенс критикувати одне одного треба якось разом працювати і врешті-рештам Алкришна Магарад щось там заперечує і сказав, ну а куди мені подітися, що мені, в Китай поїхати чи що і висунув це як, ну там, на місяць мені податись чи куди, чи в Китай поїхати е, наступного ранку під час Монгалариті Приходить, приходять до Тамал Кришна кажуть, «Тебе кличе Шіла Прабхопад». Він приходить, і Шіла Прабхопад йому каже, «Ти знаєш, ти вчора сказав, я подумав, і вирішив, що це дуже добра ідея. Їдь в Китай!» Тамал Кришна Маграджа сказав, «Шіла то я так просто сказав! Я, ну, я мав, це як, як приклад абсурду навів». Шило про упопада сказав: "Якого обсуду? Що ти маєш на увазі? Який обсуд? Ні, треба проповідувати. Їдь в Китай". Ну, каже: "А хто, в, а хто в Америці буде проповідувати?" "Ми знайдемо, поставимо, будуть люди, які люди проповідувати". Тащило про "А як група Рада Дамодар? А як автобуси? А як хто?" А ішло про упопада, почав проявляти гнів. І каже: "Ти що, не хочеш робити те, що я тобі кажу робити?" І він дав йому вибір. Він дав йому вибір, він сказав, добре, не хочеш, не їдь, але в Америку ти не повертаєшся, сиди тут, в Маяпурі, читай книжки, читай джаб. а якщо хочеш проповідувати, Китай. Тому бійш на гараж, пішов, подумав, подумав, подумав, решті-решті подумав, Решті, думав. ну що Лапрапад хоче, треба віддатись. Він віддався, він поїхав, і є, він, є дві книжки, одна навіть художня книжка, і коли він написав про свою проповідь в Китаї, а друга – «Слуга слуги». Про... Ну і врешті-решт він започав, поклав початок проповіді в Китаї. Зараз у нас там тисячі тисячі віданих. Це, мабуть, зараз буде одна з найчисленніших груп відених. Вже пам'ятаю навіть, коли я був перший раз в Індії, в 95-му, вже були десь, може, 200 чи 300 китайських відданих і вони для, для всієї парікрами, там, 3000 відданих, здається, було е, такі кресл, креслати ці... Е, е, панамки. Панамки, та, привезли. З Китаю. Ну, так, від сонця. Китайська моя. Для всіх. Ну, і там було написано, на дві мандала парікрама щось там, щось там. Для всіх. Ще в 95-му вже було, їх там 200 чи 300 приїхало на, цей, на... <кій> просили благословення, і багато років це було підпільно, навіть до, до цього року ми не мали права там відкрито проповідувати. Мені здається, що і зараз це так. Але цього року нарешті, врешті-решт, офіційно був відкритий наш центр в Китаї. До того треба було проповідувати під виглядом йоги, під виглядом... Там курсів англійської мови. Бориджан показав, що вони просто приходили там в будинок і зразу сусіди а що там у вас таке робиться? А вони кажуть, та от ну, у нас курс англійської мови, от приїхав американець, буде у нас англійською мовою. А можна я до вас? Ой, ви знаєте, вже місць нема. Ну, коротше кажучи, нас особливо не чіпав ніхто, але відповідно і відкрито не можна було, треба було так, ну, напів, напівлегально. Це все. Але цього року врешті-решт наші офіційні е, представники там відкрили гігантський центр, я так розумію, що там тисячі від них, і початок цього поклав, е, в Китаї поклав, в комуністичному Китаї поклав Тамал Мараж. в той час це було небезпечно, а з Гонконгу з того боку Бориджан пробув. Боріджан про перший, хто з цього боку проповідав, з, з вільного боку, з британського боку проповідав. Отже, в, у нас в товаристві багато, дуже багато історія, дуже багато цікавого є. І Шила Провопада в одній а, розмові сказав, от в Бхагавадгіті сказано так-то. І каже, хто знає, де це сказано? І ніхто не міг сказати включно з Тамал Кришною Магараджа. І тоді Шилаправпада повернувся до Тамал Кришна Магараджа і каже, як? І ти не знаєш? І сказав, ви повинні знати Бхагавадгіту, як адвокат знає е, кодекс е, разом із сторінкою і статтею. Яка стаття, який параграф, який пункт. Як адвокат знає свій кодекс, так само ви повинні знати благовіддіку. Страшно, тепер я буду зараз вам питання задавати. Після, після цього вступу... Я... Ну, але... <сміття> <сміття> <сміття> <сміття> <сміття> я витрив, нічого страшного, ми, нас, ми всі один, одному будемо допомагати. <кій> Цього року я знайшов дуже цікаву книжку Про яку я е, хотів Сказати кілька слів Тому що мені здається дуже корисна схема Яку Я хочу вам запропонувати Знайти у Багавадгіті Крішні Схема п'яти рівнів П'ять рівнів е, Розвитку організацій чи товариств. П'ять рівнів розвитку, можна сказати, навіть спілкування, і навіть можна в якомусь розумінні навіть сказати, особистого розвитку. Я подивився, ні українською, ні англійською, ні російською цього дядька ще не переклали, але це... Але якщо ви пошукаєте, девід. Логан. Воно видає першим, першим видає посилання на TED.com TED, Якщо ви знаєте, є такі цікаві презентації. Тед. Дуже багато цікавих презентацій. І е, є його презентація з перекладом на російську. Тому що вони там намагаються перекладати на дуже багато різних мов. І там є його презентація, може, навіть на українську. Є в них, там є багато презентацій теж з перекладом на українську. І ось цей Девід Логан написав дуже гарну книжку, яку дуже важко перекласти. Насправді, навіть назву дуже важко перекласти. Причому навіть, навіть по-англійськи в нього було раніше «Tribal Leadership». І в нього був triballeadership.net сайт. Але зараз, якщо ви підете, то він перекидає вас на інший, який називається uh, Culture Sync синхронізація культури. Тому що, виявляється, навіть для англійської це було заскладно, Тому що, ну, є хтось перекладає племінне лідерство як плем'я. Лі, е, е, ну, але плем'я у нас, по-перше, взагалі так рідко вживається. По-друге, якщо і вживається, то в стосунку до якихось диких індіанців е, десь там в джунглях Амазонки чи десь там, ну, щось таке незрозуміло. Важко, та, важко перекласти, важко зрозуміти. Хоча в англійській воно має значення, tribe, як ну, наша група. І він пояснює, що є різні, різні рівні цих груп. Ми всі функціонуємо в якихось групах. Ми всі функціонуємо в різних tribe. Він їх називає племена. Ну, воно, нас воно, воно так, ну, не перекладеш. Ну, племена, наше, наше плем'я. Ну, хто знає плем'я? Щось воно таке дуже дивне. Як його ще можна перекласти? Ну, Товариство, група. <кій> Як? <кій> громада. Громада, ну та громада, щось ближче до громади. Збіговисько. Гурт О. В гіршому разі збіговисько, в ліпшому разі громада. <кій> Це якщо просто всі збіглися, то збіговисько. <кій> а якщо розбіглися, то... <кій> І от він там показує п'ять рівнів. П'ять рівнів, які навіть дуже важко Перекласти. І я навіть подивився. <кхем> Мені навіть я навіть не знаю, аж страшно на запис сказати, <кхем> як це перекладають. П'ять ну, э, рівнів цих груп, гуртів, громад чи розвитку, можна сказати, розвитку свідомості. Я хочу вам запропонувати знайти, де це в Багаватгіті в нас є певний відповідник для цього. У Бхагавадгіті чи в Бхагаватам? Цих звідомства. Саме цих рівнів е, е, взаємодії. Тут є коментарів, що не до кумації? В віршах. В віршах? Так. І як Кришна показує? Що Кришна показує? Отже, перший, він каже, це ну, в Америці, він каже, це десь, може, 2% всього населення, на жаль, мені здається, в інших частинах світу це більше відсоток, це люди, які не бачать ніякої надії, які вважають, що все несправедливо, і, каже, якби в них було якесь гасло на майці, то це було би по-англійськи це life sucks. Перекласти це я от дуже перепрошую тут, тому що я подивився в Google, як Google пропонує це перекласти, і Google зразу мені запропонував перекласти, що це усталений вираз, що життя гімно. Я дуже перепрошую, але, ну, тобто це офіційний написано. так написано, так. Через а? Через через Ну, але ну відповідно там, ну якщо так вже так понишкорити, то можна знайти такий більш літ. Я спеціально подивився в літератур словник української мови академічний, немає там цього слова, на жаль, вважається занадто вульгарним. Ну, але часи міняються, це було 50 років тому, зараз то вже ви його, мабуть, 100% знайдете в багатьох основниках. Ну, але... Ми можемо це перекласти, там, інший варіант, життя, ну, паскудство. Лаймо. Лаймо, ага, життя лаймо. <реш> Від стій, так. От. так. Це, до речі, ви дивились? Пишукали? Ні. Ви знаєте, ви... так? Ні, ні, то можна навіть, зібрати стіль. А, ти... а воно клеється до чого? Ні. Від стіль, так. Вони так, це перекладають, та це один з варіантів, теж Google пропонує для більш вразливих перекласти таким чином, що все паскудно, надії нема і справедливості не існує і взагалі нічого не має сенсу, взагалі тобто це в принципі, в принципі надії немає, в принципі ніде, і він каже, що це гасло практично великої частини вуличних банд. Тобто в них теж є певні гурти. Такі люди теж можуть гуртуватися. Так? Це вуличні банди, це можуть бути... Ну, можемо побачити, що ну, є гурти, які... Іноді здається, що є навіть цілі країни, що, які живуть за, за, цим, за цим принципом. Так? Але в нас... В принципі, в Багаваджіті теж є твердження, схожі на це. Дивно, що в Багаваджіті є твердження, що які, які можуть привабити людину з таким е, гаслом: старість народження смерть. Старість народження смерть так. Як? Духка Алає Маша, що там. Так. Духкали. Цей світ, це Духка Алає, це обитель страждань, і він, і, і, і гірше того, він в кінці все, все, все одно все закінчується. В будь-якому разі. Якщо тут щось добре, то воно закінчується, а якщо не закінчується, то, то страждання. Ну, і, в принципі, це теж перша, так, так звана, шляхетна істина буддизму. Існування – це страждання. Існування – це страждання. І для таких, для таких людей дуже, ну, таким людям дуже важко щось робити. Єдине, на що їх можна мотивувати – це на якусь агресію. Єдине, на що їх можна мотивувати – це на якусь руйнацію, щось зруйнувати. Тому що воно ну, все безглузде, тому треба зруйнувати. Це єдине, на що їх, єдина діяльність, на яку їх можна, яку вони з радістю будуть робити. Наступний рівень – дуже важлива відмінність моє життя від стіль це велика різниця тому що в мого начальника життя вдалося за рахунок того, що моє життя лайно і це набагато вище тому що це принаймні Допускає можливість, що комусь може повести, пощастити в житті. Що, в принципі, є хтось, кому непогано живеться. І ну, Девід Логан каже, що в Америці це 20-30% всіх працівників. 20-30% взагалі це, це люди, які ходять на роботу, яких експлуатують нещадно досить часто безглуздо досить часто але які бачать, що ну, принаймні їхній начальник їздить на Порше і е, е, має все що можна тільки побажати і за, е, за їхній рахунок насолоджується і вони розуміють, так, їм взагалі дуже важко на щось відчу, відчути якусь енергію, мотивацію отримати. Дуже-дуже складно. Тому часто буває, що коли людина переходить з цього рівня на цей рівень, в неї може впасти рівень енергії. Хоча ця людина піднялася, але в принципі ентузіазм впав, тому що там він бігав, там щось бив ліхтарі, чи щось там таке, та? а тут ну, навіть цього не ну так ні, тобто юлю це треба робити. О, так. Якщо їх правильно, якщо вони якось якщо вони побачать надію, якщо вони побачать якийсь шлях. Якщо вони бачать несправедливість, дякую. Це хороший, хороший момент. А в Багавадгіті ми можемо знайти якийсь а, а, вірш, який би показував, де, де це можна... Ну, в принципі, там є а, Духкала і Машаша. Так, тут Духкала і Машаша, там це у нас що? Там у нас є... Духкала це це дев'ять. Ні, а, а ні масухам локам, мокам, имам прака образ. Там у нас є в кінці восьмої, в кінці дев'ятої. Е, Духалай, маша, там це вісім, е, який? Може, в кінці десь, в самому кінці 20 Може, дев'ятнадцять, тому що двадцятий. 20... Є третій рівень, а третій рівень, який він каже, це ідеал товариства, в якому заохочується... 15? Це в 15-му? 8-15. 8-15. Мам, купить, я понад Ага, так-так-так, точно. А в 9-й це 9-20... 30... Ні, це 9-30... 32. 32. Або 31. 31. 9:31, так. А ніть масукам. Абрама був на Лука. Це який? 8:20. Ні, не 8:19. Чи 8:16, 17, 18, 16, 17, 18. Десь там не, 16. 16? 16. 16? 16. Так, а, третій рівень це рівень, який заохочують всі, всі форми організації, які засновані на суперності, на конкуренції. І він має, свій, він має свій сенс. Я теж дуже важко, на жаль, перекласти I am great. Це, ну, не так. Я, я подивився, дуже гарно переклали словенці. Google мені показав, порадив, що по словянськи це «Я супер!» І цей Девід Логан каже, що це має на увазі, що «А ти – ні!» На противагу всім вам! І той, що «Я супер!» – йому треба багато тих, чиє життя відстій. Він їх експлуатує, раз, і він е, їх використовує як тло, як фон для своєї суперовості. І е, це наступний рівень вгору, але цей рівень, відповідно, означає, що ця людина багато працює, вони багато чого досягають, вони цінують знання, але це рівень, коли вони скаржаться на самотність, розчарування і брак підтримки. Вони їм потрібно багато підтримки, але відповідно з таким менталітетом вони її ніколи не зможуть отримати. І е, вони, ж, вони викладаються на 200%. Це, це, це люди, які часто працюють по 80 годин на тиждень. На заході багато таких людей. Та й тут є люди, які працюють день і ніч. Багато працюють. І Іноді вони чогось досягають і кажуть, якби мені просто дали там три помічники, чи якби мені там то чи що, я би досягнув цього чи цього. Але вони не розуміють, що вони самим цим підходом е в гуні пристрасті е знеохочують людей від співпраці і знеохочують людей від того, щоб їх підтримувати. Добре. Де в нас в Багавадгіті можна знайти е аналог цих такої свідомості, такої, так, такого менталітету. Так, так, добре. Це в нас, та, це в нас 16, глава 16. Та, та. Другий вірш і далі, так. Ну, але не тільки. Тобто це може бути теж свідомість якихось царів, це може бути, тому що так то нам здається, що це, це дуже погано. Але насправді цей дядько зауважує, що щоб піднятися вище, Треба пройти по всі попередні. І дуже важко перескочити. Я зараз вам скажу, які там наступні. Насправді, е, як мінімум нас цікавить рівень четвертий. Ми супер. Відповідно, теж це має на увазі, що а ви ні. Або вони не. Якісь конкуренти є, які не є супер. Група. Група проти. Наш, наш гурт, наше плем'я. Оце клас. Можна сказати я клас або ми клас Ми класні Щось в такому досі да? Чудові. Чудові, ми прекрасні <кхем> Ну англійськи там всі ці три Одним словом I'm great, we are great А п'ятий Life is great Життя, Життя прекрасне Життя прекрасне Життя супер. Ну так, в принципі, можна сказати, життя супер. Там. Тому що в нас це от життя прекрасне, воно якось так заїжджено і викликає якісь такі дивні конотації. В нас, нас є якісь... Хто це казав, що оптиміст вважає, що ми живемо в найкращому з світів. Песиміст боїться, що це правда. <плес> ну так от цей uh, Дейвід Логан зазначає, що ми супер, це в принципі бажаний рівень коли uh, люди разом здатні з, uh, гармонійно співпрацювати і досягати дивовижних речей дивовижних речей але дуже часто для цього їм потрібні якісь вороги, конкуренти. І чим більший ворог, чим більший конкурент, тим вони мають більшу е мотивацію чи натхнення, чи ентузіазм. Тому, наприклад, якщо мені буде дозволено навести політичну аналогію, наприклад, росіяни... Чи Російська Федерація каже, що вони не з Україною воюють, вони воюють із Сполученими Штатами, а то й взагалі зі всім НАТО. Правильно? Тому що Україна до України, ну що там, 42 мільйони. Там, так. А от НАТО, це значить, якщо такий ворог, то відповідно це надихає на гуртування на цьому рівні. Є цілі теж духовні організації, які е, спираються на цю ідею. Так? Є, ми, ми знаємо, що, що є, є певні духовні організації, які кажуть, ми супер, а ви дуже погані, ви там у вас це неправильно, у вас там те неправильно і то погано, а от ми супер. І от для, я пам'ятаю, Мадаванамда казав, що мені шкода, каже, тому що я бачу, що навіть їхній духовний лідер це пропагує, що ми, ми такі супер, а от вони всі погані. І він каже, мені шкода, тому що це показує, що вони не мають вищого рівня, що це, йому доводиться їх гуртувати і надихати таким, таким способом, за рахунок е, е, від, від супротивного, від ворожого, від, е, ну, шукаючи ворогів. Йому потрібні вороги, щоб надихнути, якось, щоб згуртувати людей, щоб якось їх надихнути на, на щось. Позитивний. Ну, а ідеально, це коли життя супер. І цей от Девід Логан, він навіть сам не знав, коли вони почали цю книжку писати, він навіть про п'ятий рівень, він, його не, вони його не мали в, своїй, в своєму задумі. Просто він, вони знайшли кілька корпорацій і компаній, які досягали дивовижних успіхів, саме за рахунок такої, такої згуртованості. І вони до них прийшли через кілька років. І він там наводить якусь компанію, яка робила ліки, і він їх запитав, хто, ваш, хто зараз ваш найбільший конкурент чи суперник? Хто ваш найбільший суперник? І він сподівався, що вони назвуть якусь іншу фармацевтичну компанію. А вони сказали хм, Мабуть, рак Хтось інший сказав Можливо Всі Форми запалення Форми Запалення в, в тілі, в організмі. Він був здивований, що Вони не... Причому Люди, які Яких він знаходив на цьому рівні Переважно, він казав, вони Говорили в в натхненній формі, без ворожості, і навпаки з захопленням, і навіть він каже з певним релігійним, релігійним відчуттям. Він, наприклад, інтерв брав інтерв'ю в команду, яка там перемогла когось, дивовижним чином, які не мали шансів на цю перемогу, але вони перемогли. І коли він брав в них інтерв'ю, то вони не... Кулаком не махали в повітрі, вони, вони дуже так з, з благоговінням казали, ми це дивовижно, це було дивно, це було прекрасно. Не, не ми прекрасні, а сам акт, сам, сам факт дивовижний, сам факт прекрасний. І це, ну, відповідно, ми знаємо, це буде яка гуна. Життя супер, чи життя прекрасне, це буде яка гуна? Це сатва гуна. Сатва гуна – це те, що Кришна каже, що сатват санджаїте для нам, і ознака сатви – це щастя і знання. Щастя. Відповідно, просто, якщо ти в сатва гуні, то ти щасливий. Ти щасливий, і це, що цей вірш каже, так? Нірвайрах Сарвабутишу. Ти не бачиш ворогів. Ти не вважаєш, що хтось є твоїм ворогом, крім твоїх якихось власних внутрішніх перешкод. Ми бачимо проклад Магарач. Він не, не, в жодному місці не просить, не молиться про те, щоб Хер... Кришна захистив Його від Херані Качіпу. Він, якщо ми бачимо, він просить, щоб Кришна захистив Його від невігластва, від злоби, да, від внутрішніх ворогів. Тому що, відповідно, якщо внутрішні вороги зникнуть, то зовні, е, та, цілком природно, е, поступ, ну, все, все налагодиться. Все, все буде налагоджено. Добре. Е, так, ну от тепер мені скажіть, де ми можемо знайти ще аналогії... Так, по-перше, моє життя лайно. Де в нас в Багадгіті можна це знайти? На відміну від того, що воно взагалі може бути таким. Ага, перший. Перший вірш. Перший вірш. Кришна каже, що... Е, е, Прагіавадам Шчабашасе, що ти, шо ти, шо ти шо, шкодуєш за тим, що не варто жалю. А, і на тому, що ти... Е, як воно там починається? Нанушочі панді, так? 2.11. 211. Це вірш де Кришна, ну і там щола пропадає означає? А щочен, а що че ти, ти шкодуєш за тим, що не варто, ш... шкоди, шкодування, жалю, і скорботи? Скорботна, <кхім> ну, так і праге вам все ваше Uh -huh. і, і він зазначає, що це, Шіла в одному місці пише, що Шудра, що чат є ті Шудра, що Шудра це той, хто завжди, та, завжди е, е, журиться, що, як все погано, як в мене погано, і це погано, і це жахливо, і це, тобто, е, на відміну від Вайші, Кшатрі і е, Брамана, який бачить, ага, погано, значить треба щось зробити, і якщо я не можу зробити, ну то що журитися? треба робити, що можна, uh -huh. так? Тобто він сам, він сам робить своє робоче місце, він сам робить, він сам добиває, щось треба добитись, він це робить. Так? Тому, наприклад, як ви кажете, революція. Революція – це вже буде перехід до третього рівня, тому що ця людина пасивна. Тобто якщо людина переходить, тамас. Та, це тамас. Тобто ця людина, вона нічого не буде робити. Вона буде тільки скаржитись. І, і, і я, я коли от, я оце зараз цю книжку переслуховував, до речі, її, вона безкоштовно, її зробили безкоштовною аудіо, аудіокнижку, на англійській мові. Я її зараз переслуховував, я думаю, може вчора про це поговорити, зараз вже втретє її переслуховую, тому що дуже цікаво. І мені раптом спало, я згадав, я згадав кількох своїх товаришів, які один Тобто, постійно приходив і постійно скаржився. Оцей, диви, о а о той, а о цей. Ну, той -то просто скаржився, і я не знав, що робити. Я не знав, як втікти від нього. І що... я, не, я не розумію, ну навіщо. Другий був ближчий друг до мене, і я йому казав, що Та, тобі взагалі ніколи нічого не подобається. Тобі нічого не подобається, ніколи. Ти, ти всім незадоволений. І, і він так ображався, ну дико ображався. І я потім ще в трьох Ми там зібралися читати про Крішну і Він прийшов і теж щось там почав Скаржитися Оця наша Наш керівник там то і то-то, А ці от наші лідери то-то і то-то, А от тут наш храм І ми там вдвох на нього що, Ну давай, ну, якщо тобі не подобається Зроби так, якщо ти хочеш Ну давай так no, його... І він з... дико образився і я його питаю, ну а що ж, а як же ми мали з тобою говорити? І він каже, ви самі маєте зрозуміти. І я до сьогоднішнього дня не міг зрозуміти, що він від нас, що, що він очікував. І тільки сьогодні я зрозумів. Я переслуховував, і е, цей Дейвід Логан каже, що ці люди, вони збираються, і їхня насолода – це разом переймувати кістки і скаржитися, як все погано. Так. І він каже, що вони навіть робили експеримент. Вони збирали збирали співробітників, і вони казали: "Ну, давайте скаржетесь на життя". І він каже, що, спочатку всі так на нього дивляться і и... Да, фісі, я так. На кашкане да, Чего, начали. Далее Все, теперь точно будешь отрямаясь. Не, ну... Все, все, все. Теперь мы матери закрываем там. Там может. Не, нормально. А, только шеи видно. На штопку ставь. Голова не Не. не Оцей от Девід Логен каже, що вони, коли в них там якийсь семінар для якоїсь корпорації, для якоїсь там, ну, часто буває, і вони кажуть, ну, давайте скаржитись на життя. І спочатку ніхто нічого не каже, тоді вони самі починають кажуть, що в мене життя паскудне, тому що я повинен тут серед вас сидіти з вами говорити. Всі так на нього дивляться. Потім хтось каже, що... У мене життя паскудне, тому що я тут повинен сидіти, тебе слухати. <рес> Тоді хтось там починає ще сміяти і каже, а в мене життя паскудне, тому що я сюди три години їхаю і оце от мушу слухати. <рес> і потім починає входити в смак і, починає, і каже, через, через 15 хвилин, Каже, всі в захваті, в повному захваті, розказує яке життя паскудне, повне, ну, повне лайно. І е, каже, що обов'язково під кінець Хтось знаходиться, який скаже, що а в мене життя паскудне, тому що в мене кожен день на роботі такий, як ви кажуть, це описує. Каже, під кінець доводиться каже, брати мікрофон, відчіпляти від е, е, піджака і кричати: досить, досить! Зупиніться! Все. Тому що важко зупинити. І каже, що під кінець навіть е, йому. Теж життя, здається, паскудним. <риклад> <риклад> Воно впливає. Тобто, коли ти потрапляєш в, такі, в таку атмосферу, то, то все, все ясно. Тобто, немає сумнівів, що, що життя паскудне. Ну, це, це другий рівень. Моє, моє життя паскудне. Що, в принципі, ліпше, ніж перший рівень. Може, перший рівень, тільки руйнація. Другий рівень, відповідно, які, ну, депресія, пригнічення. Але ця людина бачить, що є хтось, кого життя супер. І він може, щоб, щоб цих людей перетягнути сюди, дуже важко, він каже, їх треба по кілька, по одному, по два, їх дуже важко перетягнути зразу на четвертий. Майже, майже неможливо, він каже, треба по одному кроку це робити. Крокові. Він каже, щоб перетягнути на наступний рівень, дуже важко. По-перше, людина не вірить в самого себе, і е, саме за рахунок особистого е, е, спілкування, менторства як воно у нас? Кураторство, Куратор. так? Кураторська система особистого кураторства, менторства, наставництва цим людям допомагають і е, допомагають їм стати в чомусь е, досвідченими, в чомусь е, вмілими, успішними так? Так? і він каже, що це важливий момент перш ніж ці люди можуть перейти до згуртованого е, е, спілкування їм треба самим в чомусь стати ну, це такий класичний начальник який який е, людей з людей вичавлює, е, вичавлює всі соки і е, в, вони переконані що, що, це, що це можливо тільки якщо ти такий будеш якщо ти, е, що ти мусиш людей експлуатувати на жаль, дуже багато так вони і є Вони впевнені, тому що ти повинен переконати людину, що вона повинна працювати більше Замість того, щоб піти дати, приділити увагу сім'ї, дітям і там ще чомусь собі Вона повинна працювати ще 3 години, чи ще 4 години Це відповідно, це тільки лиха людина так буде робити вони вважають, що так, тільки так і треба І вони завжди скажуться, що ніхто мене не підтримує Хоча вони самі теж працюють Там по, по 12 годин в день Але вони завжди Вони, вони досягають всіх успіхів У них там по 4 дипломи В них купа грошей В них там по кілька будинків І дуже дорогі машини І вони найнещасніші люди Вони в повній депресії Часто Тому що вони самотні вони бачать, що вони, що вони мусять мучити інших, так? і тому для них дуже важливо. І переважно в них є якийсь момент, коли вони, коли вони раптом задумуються, а що я хочу зробити? А яка моя мета? Чи є у мене якась позитивна мета? Який мій позитивний результат? Якесь дзеркало, яке їм допомагає побачити, що, що, що, з, ними, що з ними робиться. І тоді вони починають ділитися інформацією, вони починають замість того, щоб всіх зав'язувати. Чому у них немає часу? Тому що вони все повинні контролювати самі. А тут ці люди на цьому рівні, вони замість того, щоб самі все контролювати, вони, створюють, вони намагаються, намагаються створити дружні стосунки між всіми е, співробітниками, щоб люди допомагали одне одному, щоб вони самі за рахунок цінностей вирішували проблеми. Щоб були відомі принципи, якісь принципи, і на підставі цих принципів, щоб люди могли без них вирішувати ці проблеми. Тобто це справжній лідер, який створює інших лідерів. Як в нас сказано, що хто такий брамана, це той, хто робить браманів. Той, хто не намагається створити монополію, що тільки я брамана. Ні, він намагається зробити браманів. Він намагається, щоб всі були як правопада. Він, він створює браманів. Він бореться з індусами, які намагаються проголосити монополію на індуїзм. Він каже, ні, це для всіх. Що таке веди? Веди – це нехай всі будуть щасливі. Веди – наша місія – це зробити всіх щасливими. І ми бачимо, що жіла правопада вповноважує всіх. Він вповноважує з перших днів. Він бере там, три сімейних пари і вони е, починають рух свідомості Крішни в Великобританії. Він бере е, двох людей, посилає і вони відкривають храм. Він бере бородатого мукунду, посилає його в Сан-Франциско і він починає рух свідомості Крішни на всьому західному збережжі Сполучених Штатів. <кій> на райні на матері каже, що вона приєдналася в Бостонському храмі і через два місяці Гірі Радж Махарадж, тоді дірач Брамачарі, каже їй, ну все, мати, джі, ви сьогодні даєте лекцію. Вона каже, та я ж тільки два місяці, як в храмі. Він каже, ну так, вже два місяці. <різь> <різь> <різь> вже два місяці. Я пам'ятаю у Граха, як, як, як я приєднався, він мене поставив лекції давати. Він, він дуже швидко, і він. І причому. Е, я навіть не міг відмовитись, тому що він вірив в мене. Я в себе зовсім не вірив. Ноль. Не те, що ноль, а мінус. Я, я, я був в мінусової думки про себе. А у Граха він з такою е, повагою ставився, і він вірив в мене. Він сказав, Адіпурош, давай зроб... проведи в пороховій вежі, от якраз на Дініматоді там, проведемо. проведи в пороховій вежі цикл лекцій, огляд багават діти. О, господи, ти кажу, та як, як я це зроблю? Він каже, ось тут книжка від твого гуру, тут от, огляд Багаладгіт, ти можеш там подивитися і може на підставі цієї книжки ти от, проведеш. Ну я там, ну тобто я не міг відмовитись, тому що він так якось е, вповноважив мене не наказом, а власне надихнув і вклав якусь віру. В мене, тому, відповідно, я а, ну, досі щось його. <гум> як би то сказати, ну, напрошується подякою, але так як я подякую про Кришну, то можна сказати, що ну, скажімо, говорю, виступає перед вами. <гум> але якщо, ну, відповідно, тут потрібні якісь особисті. Вміння, і тоді ми не відчуваємо, ми, ми здатні поділитися, ми, ми здатні визнати це за іншими. Ми, у нас немає цього комплексу меншовартості. І ми здатні з іншими ми не відчуваємо загрози. І ми розуміємо, що ми тільки разом можемо щось досягнути. І, врешті-решт, у нас виходить оцей от гурт гром, справ, справжня громада. Тобто це те, що справді можна назвати громадою. Коли ми одне, одне ми розуміємо, що ми разом можемо досягнути, що одна людина може перевернути світ, якщо правопада, а 30 чоловік можуть перевернути Всесвіт, 10 світ, як у середсаті також казав, що після Землі підемо на інші планети. На землі закінчимо, а на інші планети підемо рятувати від. Я пам'ятаю, я сидив і мені розповідав, що в якийсь момент в Фінляндії всі газети забили гвалт, що Харі Кришна захоплюють країну, тому що вони скрізь, книжки вже заполонили всю країну, і скрізь їх видно, і, і взагалі скоро всі станемо Харі Кришна, щось треба робити. Бо куди не поткнешся всюди ці Харі Кришна? Він каже, їх було шестеро. їх <сістеро> <Шістеро віки> було. <сістеро> але гуртом ну, в, в, в, злагоді, в гармонії і з, з самовіданістю. <сістеро> ну, але ідеально це коли, як, коли. А, як нас, ну, на це, то в нас повинно бути багато віршів. Криш навчить, що, що... Де цей вірш? Що все, що в цьому світі є прекрасно, це іскра моєї... Це лише частка моєї сили. Десята глава. А вірш? Шимат Уржіта Меова, 41. 10 сорок один. І де він каже, що я в серці кожного, я, що все, що є прекрасного, це це прояв. Ну, 10 глава, відбуті ша. Я буті там сатвам. буті йога. Але ще у нас є в 5 главі, 5, здається, чи. 12, 13, десь 6 чи 7 Сарабутатма, Бутатма, що він друг всім живим істотам і всі живі істоти друзі йому ви бачите, що Кришна в кожному серці Кришна в кожному серці, це в нас 12 ну, в принципі, 12 глава з 8 по 20 вірш перепрошуюсь, з 13 по 20 вірш так, вісім перепис... Перечить... та, віршів якості відомо, так. Два крашника. З 14 по 20. 3, 4, 5, 6, 7, Ду дуже багато відомих казали, що коли щіла правопада на ними, що для них незабутнє враження було погляд щили правопади. Тому що вони бачили, що шіла правопада. Повністю мене зрозумів, повністю мене побачив, побачив всі мої погані якості за всі життя і всі мої хороші якості, і все одно він мене прийняв. Я пам'ятаю, це було моє враження, коли я вперше побачив мого гуру Гопл Крішно Магараджа. Я коли вперше в Києві, він приїхав, я прийшов, і він просто на мене подивився, і я відчув, що вперше в житті хтось подивився на мене як на особу, не як на тіло, не як на розум, навіть не як на інтелект, а як... саме на особу. Тобто це було е е відчуття, якого в мене ще до того не було. Коли я відчув на себе його погляд, то тобто я справді відчув, що хтось побачив ну, а мене. Не якісь речі пов'язані зі мною, а саме мене, як душу і не відкинув. Це, те, що, це бачення цього рівня. Життя супер, і всі живі істоти – потенційні слуги Крішни. Ну, відповідно, Мад -бакта, від Мадьян-Бакти, від того, хто практикує Бакті, не вимагається, щоб ви любили демонів і ненависників. Але навіть їх Мадьян-Бакта не ненавидить у відповідь. Він просто їх уникає, або розвиває Байдуже ставлення, ну тобто нейтральне ставлення до них. Так? Від нас не вимагається, щоб ми любили демонів. Це утам бакта. Від нас цього не вимагається. Воно прийде само. Але принаймні нейтральність. Принаймні не, не, а, ненавидіти назайм. У відповідь. Окей, okay. а де в нас ще? У нас ще є. Так, ми супер, ну це я супер у нас, є один, у нас є вірші, які показують які демонструють і другий рівень, і третій рівень і моє життя відстій, і я супер тобто це вірші, які показують якоюсь мірою принцип карми чи мою відповідальність за те, що зі мною відбувається де в нас згадано, що Що є відповідальність? Ну, в принципі, це тут, скоріше, без відповідальності. Моє жит... життя від стій це дуже пасивний рівень, і тут без відповідальності. Немає, немає віри. І, без... і немає навіть, наді... боротьба, навіть гірше немає надії. 9-3. Як? 9-3. Ну, немає віри. А що... шада Ашададгана... ну так, Адармасясія. Ті, хто не мають віри, ну але, але це що? Ще... Ну, так. Але є дуже корисний, дуже важливий, дуже часто цитований вірш, який дуже будуть любити люди на цьому рівні. Який каже, що нема надії, тому що... Ні, не цей. Все, що, все, що відбувається, всім керують... Гуни матеріальної природи. Це де? Чотиринадцятого. 14 чотиринадцятого ну, описує тригуни взагалі. А де от сказано саме, що всі дії, всіма діями керують тригуни? А той, хто думає, що я щось роблю, той віслюк. Ага... сім. Ага, картагам і ті... Аган картагам і тільки віслюк думає, що я щось можу добитись. Нічого не можна добитись, всім керують гуни, нічого не може зробити. Насправді, і той, і той може це думати, але цей використовує вірш для того, щоб відмовитись від відповідальності, щоб нічого не робити. Сказати, все гуни, все природа, що я можу зробити? Я нічого не можу зробити. Нехай Кришна робить. А 3,27 і 5, а, і у нас тут, значить, 12,15. 12,15. З 12 по 15. І тут так само. 12,15 і 18,14, де 5 факторів перераховано. І один з факторів це душа. Душа. Прошу. До, до третьої. Ну, цей може і там, і там використовуватись. Та й буде використовувати це як виправдання тому, що ну що я можу зробити? Дивись, яке в мене тіло, яке місце, яке все. Так карма. А цей буде казати, ну так, але карта, я ж можу щось, тобто я ж теж маю вплив, я теж фактор, я теж чинник, і от я своєю силою, я добився я, я, я. Так, так, так, ми завжди вибираємо. Ми завжди вибираємо. Навіть відмова від вибору, це є вибір. Але це тамасичний вибір Це вибір в невіглостві, який веде вниз Відмова від вибору веде вниз А коли ми спершу визнаємо, що є вибір І що я маю вплив, це дуже боляче Початок, оцей от перехід звідси сюди, він дуже болісний І релігія на початку дуже болісна може бути Тому що це означає, що я теж за щось відповідаю Я теж винуватий в тому, що зі мною відбувається Це дуже неприємно а я не хочу. Це дуже це страшно неприємно. Тому, відповідно, демонічна, демонічна природа буде переважно насправді туди прагнути, <кхм> що я, я насправді всім керують гуни і... Так, що я нічого не маю до, до, до цього, і якщо що, то звинувачуєте Кришну. <смі> ну, карму там, наприклад, чи ще не То ваша карма. <смі> як, як Камса, коли, коли він спробував вбити а, ди, а, дитину а, Йогамаю. Дівчинку взяв, щоб а, а, розтрощити її голову. Ну, і вона в нього вислизає з рук, злітає в повітря проявляє в форму і в, де, в кількох з цих рук е, дуже класний меч <різь> <різь> <різь> і аркан ласо і ще там, що в ще там є такі? Ну, лук, стріли та, тризуб, та і е, Камса це бачить і він розуміє, це його е, володарка, це, та, який, ну, це матеріальна природа, якій він поклоняється. І вона е, злітає в повітря поза його досяжністю і каже, «Камса, ти ідіот! Ти ідіот! Той, хто тебе вб'є, вже народився! Він тебе вб'є і він вже є, він вже народився! А що ти робиш?» І, відповідно, ну, в таких випадках Камс, Камса відчув трошки певне е, смирення, і він звертається до васудевий девок і каже, вибачте, вибачте це була ваша карма. Ви мене, будь ласка, вибачте, не гнівайтеся на мене. Ну, ви ж розумієте, що це ваша карма була. Ну, тобто, я, звичайно, повбивав всім ваших дітей немовлят, але ж, ну, ви ж розумієте, що це ваша карма була, правильно? Так мало статися. В третєму Ні, Ну, він... Між другими третями. Ну, він, звичайно, вважає, що я супер, тобто він, він, на, він на третьому рівні, але він використовує це Ті, хто на третьому рівні, їм потрібні, обов'язково потрібні люди на другому рівні. Ну, фактично, всі, хто на наступного рівня, вони використовуються попередньо. Ну, так, в якоїсь мірі, так. так. Ну, тільки, щоб зрозуміло, що ці а особливо ці будуть намагатися людей підняти з цього і з цього рівня цей той, хто я супер, йому потрібні люди, чиє життя дуже жахливе бо він їх повін, повинен по-перше експлуатувати а по-друге, вони для нього прекрасний фон, на якому він дуже гарно виглядає а, так, так Ну, він взагалі-то, реально, він досягає чогось. Навіть ми супер, добре, ті, хто в, в нашій групі, ми повинні бути супер, але всі інші повинні бути взагалі теж паскудством. А от, е, от п'ятий рівень, що життя супер, це ті, хто намагається всіх підняти принаймні до четвертого рівня, до третього-четвертого рівня. Я супер, або ми супер всіх підняти вгору. І Шіла пропада, наприклад, 4, 24, 23, де описані якості, <кхе> чи 22, чи 23, подивіться точніше, де описані якості кандидата на духовне життя, учня, кандидат, е, якості учня. Там Шіла пропада каже, що відданий не критикує інші релігії. Відданий не повинен критикувати інші релігії, тому що кожна релігія для певного рівня. Люди в різних гунах. Ні-ні, це в Багватах. Чотирь... Це в Багватах. Четверта пісня, двадцять... 20... О... Друга глава. Здається, 23-й вірш. Це настанови Чотирьох кумарів. 22 глава. Значит, 23-й вирш, або 24-й. Так, так, так, так, так. Ні, 24. Це 4, 22, 24. І там Шіла Прабхопада... Ахім Сая, І там Шіла Прабхопада пише, що відданий не повинен засуджувати інші релігії, тому що кожна релігія призначена для якогось рівня і вона цих людей веде на їхньому рівні далі. Ми можемо, якщо хтось готовий до наступного рівня, ми можемо показати. Ну так, є вище, є нижче, є тригуни. Але ми намагаємося просто не принижувати, не насміхатися просто для того, щоб почути, почу, відчути, що я краще, чи що ми краще. А? Так, тепер ми. Де там в нас є? Ми супер. Дурьодана, так, це ну, перша глава, так, перша глава Дурьодана. Ну, у нас навіть серед, ну, серед відданих ми теж можемо казати, що віддані дуже гарні, віддані дуже хороші, правильно? Це теж може бути, як, як стадія, але ми повинні перейти до іншого рівня, коли ми намагаємося всіх підняти до рівня людей, яким пощастило. Тобто Шіла Прабхупада приїхав, щоб всіх зробити щасливими. Він це 60 разів повторює використовуючи санскрит, і дуже багато разів взагалі, що наша місія це допомогти всім стати, всім стати успішними, щасливими у всіх відношеннях. Гарри Кришна! Так що життя супер. Принаймні моє. Щось не всі Щось не всі сміються. Дехто повірив. Або ваше. Або ваше. Або наше. Гарі Кришна. Так що ось цікава, цікава схема, цікава, цікава карта, яка цілком узгоджується із Бхагавадгітою. Ми бачимо, що це від Тамоса до сатви і вище від сатви. Тобто це до Шуда сатви. Різні, різні форми, різні рівні свідомості, різні рівні громад, різні рівні організації. І мені здається, що це так досить цікаво висловлено, щоб можна зрозуміти є наступним рівнем. Для кожного з нас. Цікаво, що, якщо щоб брати ліву сторону і праву Тут тут негатив, тут позитив. те. Ну, мається то, на увазі, об'єкти ті самі. Не Що теж так використовується обман, Ми месур, націоналізм, так буде на першому рівні, а їх там наша нація, там Україна москве його Та навіть навіть в тому розумінні, що ми вайшнави, ми вайшнави супер. Воно, воно в якомусь розумінні, воно дає змогу досягнути добових речей. Але це ще не є най, тобто якщо це за рахунок е э, к зневаги до інших, це ж корм. 15-ти рекомендації, що Ну так, так, це може бути обман, це може бути обман, так. Ну або, як би то сказати, часткова правда Тому що це факт, що Вайшнав е, Дуже щаслива людина Вайшнав, людина, яка який дуже пощастило. Тому що навіть, навіть Не те, що Вайшнав, просто той, Кожен, хто доторкнувся до йоги Хоча б спробував зробити щось безкорисливе Хоча б спробував А тим більше щось для Крішни Запропонувати щось Крішні Все, Крішна каже, що втрат нема це означає, що вже людина буде з життя в життя прогресувати. Це, це, це факт, що це дуже щасливий, дуже е, великий успіх. Але якщо ми е, зупиняємось на цьому рівні, якщо ми не йдемо далі, Тринада, Піссоніччина, Тарарова, Сегішчина, Аманіна, Манадена. Манадена, тобто кожному належну повагу висловлюватися, то це не є най... Ну, цей дядько, Девід Логен, каже, що більшість організацій навіть тільки досягають, навіть тільки досягають найвищого рівня, вони з великим трудом на ньому можуть, вони переважно між четвертим і п'ятим, вони так туди піднімуться і знову на четвертий впускається, потім знову на якийсь момент їм вони досягають і знову не впускаються на четвертий. Тому ну, в них немає харикришної мантри. А ще гірше в них немає Багават Гіти, як вона є, і в них немає щемат Баґвата. Якщо ми вивчаємо щемат Багавата, ми розуміємо, що Крішна в серці кожного. І ми розуміємо, що кожен по своїй сварупі, по своїй природі є слуга Крішни. Не просто слуга Крішни, а дорогий слуга Крішни. Дор дорогий Кришні. Що кожен дорогий Кришні. Може хтось може бути покритий. На даний момент. Але кожен дуже дорогий Кришні. От подивіться, будь ласка, на всіх, хто сидить в цій кімнаті і подумайте. Кришна в нього в серці, Кришна в неї в серці, і вони, вона дорога Кришні. Вона храм Кришна, і Кріш... вона дуже, він дуже дорогий Кришні. Подивіться на всіх і подумайте. От мені, от мені дуже подобається, що коли люди роблять цю вправу, всі починають усміхатися. Тобто автоматично життя стає супер. Автоматично. Якщо ви використовуєте якісь методи з цього рівня, то життя стає, ви починаєте усміхатися. Гари Кришна, Гри Кришна, Кришна, Кришна, Гри Гри, Гри, Рам, Гри Рам, Гри Рам Рам, Рам, Рам, Гри Гри. Шима bhagavad та кіда. Шима праба багагодгі та кіда. Кришна в серці кожного кіда. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare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 Чи, бачите, Харинам Санкіртан, сукупне оспівання святих імен, Ну автоматично у нас на 4 чи п'ятий рівень підносить. Або ми супер, а ще більше всі усміхаються, життя супер. Ну, коли є Харикішна мантра. дуже дякую.